Qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta. Bon dia, estem de nou a sí en la secció d'entrevistes del magasín de Cabilo Ràdio. Avui ens acompanya Carles Muñoz Baldó, enginyer informàtic que l'any 2003 va crear la seva pròpia empresa tecnològica i uns anys després es va convertir en la S.L. Soltexis. Bon dia, Carles. Hola, bon dia. Bon dia. Anem a començar en, en directes. Eh... Per quina raó vas estudiar informàtica? Era una vocació, una eixida professional interessant. Jo penso que més que res una vocació. Perquè a mi des de xicoté sempre m'agradava tot el tema d'electrònica, de, de tot el tema d'aparato, jo tenia molta afició per obrir ràdios, obrir teles per veure com funcionaven. Entonces, tot això em va motivar prou per el tema pues, defica-me de la informàtica perquè estava molt vinculada a la tecnologia. I més en informàtica, jo vaig clavar en la part de sistemes, perquè quan vaig entrar jo a fer la carrera, doncs estava la part de gestió i sistemes, doncs com a mi sempre m'agradava més la part més de catxarreu i tal, doncs vaig clavar en sistemes. O sea que pot dir que tenia una vocació ja des de xicotiu. Només acabar els teus estudis, vas trobar una faena en una empresa d'Altea, no? En sí, uns serveis d'internet. Sí. Com et va sorgir aquesta primera oportunitat? Això vaig entrar en l'empresa CTUV, era una de les primeres empreses que havien a Espanya en enquant al tema d'Internet i de més. l'oportunitat va sorgir doncs, bueno, doncs, eh, gràcies a un amic que tenia per allí, eh, m'ho va comentar. jo inclús tampoc havia acabat la carrera encara. em faltava un, unes quantes assignatures i de més. inclús estava en el pis a en laant encara. Per fi una oportunitat vaig veure que era molt bona i vaig decidir pos pues, deixar el pis i bueno, pos pues, fer faena i acabar les cintures que em faltaven pues, de forma remota, Comparant-ho en la situació actual en la que la majoria de joves quan acaben la carrera no troben faena, creus que en aquell moment era més fàcil trobar faena en aquest sector i a més tan a prop de casa com és un Poble com Altea? Sí, jo penso que sí, perquè de fet en la carrera informàtica hi havia un munt de gent, hi havia un munt de gent que es ficava perquè clar era diguem la carrera del futur, la la carrera més, més innovadora, diguem, en aquell moment. També és cert que era una carrera molt dura, doncs igual en primer ens que teníem 7 8 classes de 100 persones cada classe i a plegava la segona, igual n'havia 3 o 4 classes i podien ser 300 o 400 persones. És que estem així parlant de quan vas acabar la carrera, però realment tampoc no sabem en quin any, de quin any Ui. estem parlant. No? Nosaltres que estem davant, igual sí, però per als oients, més o menys, sobre quin any vas acabar tu la teva carrera? Pues, em costa de pensar a veure... Pues... Eh, posant-li 20, 20, 20 anys enrere. enrere. Molt bé, per sí, sí. situar-nos. Menys de 20 anys enrere, però sí. Vamos. També va haver-hi un, un, un temps llarg en el que van estar en aquesta primera relació laboral fins que sí, la empresa. Sí, eh, l'empresa està a CTUV, pues, bueno, després el va fer més gran perquè van comprar un altre proveedor d'internet de, de Vitoria, que és Diaget. Després va vindre Guanadu, que va servir a CTV i bueno, van estar... Eh, no me'n recorda exactament molts anys, però crec que més de 7 anys van estar ahí en aquesta empresa. Sí. Ara que al·ludies a Wanadu, en la teva vida laboral veiem que has treballat des de pymes fins a una multinacional com Wanadu. Sí. Quines diferències té per a tu treballar en, en, en diferents tipus de negoci i d'empreses? La pymes doncs, com sempre és una sempre més cercano cercana, no? o sigui, tens una relació més directa la gran multinacional al final eh, està molt bé perquè es dona l'opció opció de plegar a, a coses molt complexes, molt, molt sofisticades i de molt de diners, però clar, té lo mal que la part interna és molt molt de trepes, diguem. Hi ha molta gent que és molt bona, per sortatge en el que tenien en el té, havia un personal tècnic fabulós i fantàstic, però després, també pos doncs, ha gent que, que únicament va que és a, a aconseguir trepar lo que al puesto sense preocupar el que té al arredor. Això en les xicotetes empreses pues, no sol veurà, és més... més gestió familiar, que a lo millor... claro, més tacte, gestió familiar i més tacte, més personal, més més humano entre la, entre la gent. vamos. Ja fa més de cinc anys de la creació de Soltexis, la teua empresa de serveis informàtics. Creus que aquestes experiències laborals anteriors t'han aportat alguna cosa per a aquesta empresa teua? Sí, per supòs, clar, com us comentava, el tema de treballar lo que és una multinacional pues, clar, es dona el que és l'opció a a plegar a tecnologies que, que en aquell moment si hagués fer feina una PIME pues no hauria plegat en ningú. Ara estem passant, parlant de que són maquinària que tenia uns preus de, de, igual de decenes de millors de pesetes en aquell moment o inclús més, eh, molt cares. Entonces, clar, això és donar una experiència, un coneixement, conèixer molta gent que està clava en, en les altres esferes de tecnologia, gent de nivell tècnic molt bona, per pues, supost que sí. sí, sí, sí. Eh, eres un emprenedor. Què et va motivar a canviar la tranquil·litat d'una feina segura com és aquestes primeres experiències laborals per l'aventura de la creació de la teva pròpia empresa? Sí bueno, pues la principal motivació és que clar jo sóc una persona molt inquieta. M'agrada sempre fer coses noves, investigar, intentar fer les coses tecnològicament pues, la millor forma possible i més. I clar eh, el que comentava antes el tema d'una gran empresa, al final el que passa és que va tot un poquet molt més com si fóra un dinosauri, va tot molt més lento, molt més complicat, feres coses més, més difícils, penjar molts interessos econòmics de per mitj. Tot va plegar un moment que jo realment veia que no lo que és la tranquil·litat la tenia, per supos, jo tenia una bona feina, un bon sueldo i demés, però lo que és el tema de poder millorar tècnicament, aspirar a fer coses més sofisticades, pues estava allí molt parat. De fet, en la última fase que vaig estar jo per allí, s'iniciavem molts projectes que mai s'acabaven. Siamos donaven solucions tècniques molt bones, que requerien inclús molt menys inversió econòmica, però al final els interessos econòmics de la gent que estava controlant les empreses no anaven avant. Doncs al final, Era una frustració perquè no podies fer res. Vas decidir buscar teu, sí. tu pel teu compte. Primer vaig anar a l'altra empresa i després ja va plegar un moment que vaig decidir ja, doncs, eh, per el meu compte directament començar a fer coses. ¿Animaries als joves a fer-ho si no han passat abans per una experiència laboral prèvia o consideres que és, és indispensable haver tingut primer un primer contacte? Home, jo penso que indispensable no és. Sí que bé, bé perquè clar, es dona molta experiència, ja no únicament a nivell tècnic sinó de com funcionen les coses en el món no? i de com fan les coses en les empreses, però bé, bueno, que també depèn de, de, de cada persona. Igual hi ha gent que pot tenir lo que és una idea molt innovadora i i que realment el, el directament sense haver passat per una fase prèvia de treballar en empreses, pues li pot, li pot valdre, vamós. que un dia, per exemple, farà poc temps en, la, en les notícies en la ràdio vaixir un xiquet un, xic, un xiquet, mm. no sé si tindria un adolescent 16, 17 anys sí. i havia creat una, una aplicació, una app per a, ah. per a smartphone i el xic encara no tenia realment, havia acabat els seus estudis i ja veia que podia tindre una possibilitat de negoci autònom per al seu compte. Clar, sí, sí. sí per aquest motiu comento que estan les dues opcions. Hi ha molta gent emperadora, que uns joves, inclús així també a Espanya, a Barcelona hi ha un xicot, uns joves que han fet el que és un sistema operatiu que va directament per pàgina web, o sigui que no tens que tindre res per connectar sinó que directament t'ho connectes per web i tens les aplicacions d'ofimàtica i tot. I són gent d'aquí a Espanya que realment no han passat per una empresa prèvia, sinó que directament són dos jovens que s'han clavat a fer aquest projecte perquè ja van veure futur i realment estan tenint èxit. O sigui que és un poquet una combinació de... Hi ha gent que sí que li vindria bé passar per allà, però hi ha gent que, igual sí que té una visió més, més forta de futur de lo que n ha que fer, i no necessita passar per una altra empresa. Uh -huh. Jo penso que si, si realment hi ha ganes i es veu que, que poden fer algo innovador, innovadora, pues hi ha que intentar-ho. No? Si no ho intentes al final és que des d'ahir sempre pots tenir la tranquil·litat de no preocupar i, i ja està. Això deèn del, del caràcter de la persona. O si t'agrada la feina que, que tens i, i tens il·lusió i, i ganes per Jo claro, en cas és que us comennto, jo sempre tinc ganes de fer coses noves, investigar i demés. més. clar de volem en una situació una empresa que jo estava molt bé, perfectament i tal, però de no poder fer res, això pues, em va motivar a mi a arriesgar-me. Ja ara no m'arrepentisc. m' arrepentisc.. <laughs> <T 'alegre. laughs> Quan vas crear aquesta empresa teva, en quins serveis vos vau iniciar? Quins serveis creàveu al principi? Bé, al principi jo el que és, es pot dir que vaig començar en la terrassa dels meus pares. Uh -huh. o sigui, vaig començar allí, jo estava encara fent faena per cuenta ajena en, en altra empresa, i llavors vaig començar a muntar lo que són dos servidors per donar el servei de correu gratuït per, per internet. Llavors allà vaig muntar, quan estiu fa calor, llavors vaig muntar una especial caixa de madera, vaig clavar dues màquines allí dins, i vas que una connexió ADSL tres que vi en aquell moment, la ADSL bàsica, i vaig començar a donar el que és servei internet gratuït de Correu Electrònic. Encant, diguem que va començar a partir d'all, a partir d'all va començar a, vas voler que hi havia moltes altes, el sistema va plegar a tindre més de 25.000 usuaris donats de alta per tot el món, o sigui sea que realment una cosa que no, sense fer propaganda ni res, pues va tindre però Provaatge encara està en marcha, lo que no done més altes perquè clar, el sistema està prou saturat i no, no vull que ha fet tres usuaris. Entonces podri que va ser un pocet al principi, a partir d'ahir, eh més avant posèixer pues, màquines van manejar a la Vila, juntem Virtu que tenia l'empresa, que té l'empresa Salva van compartir el local allí i ja va pregar un moment que anava creixent i veia que les instalacions no eren adequades i tot i fer la migració a un CPD que està en el parc tecnològic d'Elx, en NV Server. I en aquest moment pues, estan tots els servidors que tenim ubicats.:altres l'empresa no té una un seu fixa en la que esteu localitzat tota l'empresa.iu les coses estan un poc escampades. B: Sí, bueno, tenim lo que el que és el centre de Dat, el que es diu el CPD, està concomente en el partc tecnològic d'ells, dels. ja tenim el que són els servidors d'Internet, on estan els nostres serveis i després tenien també lo que és al ljustament a principis d'any han adquirit lo que és un local nou, perquè eh, tant estava d'alquiler, de justament en estava bona ado antes, en la platja, Tenem un despatx d'alquiler, però un despatxicotet, diaguem que davant en C, sin més espai i demés, i per si contratem més gent o lo que siga. Doncs tenim tenien que és una sede, un local nou allí en Altea. Estem acabant de muntar i segurament a mitjan de febrer posarem pues, el canvi, davant. que també moltes voltes jo tinc que empleats que teletraballen. O sea, vol dir -te que igual els empleats pues, solen vindre a fer feina allà a l'oficina, però moltes voltes remotament, connecten des de, de sa casa o estan en un client i treballen d'allà directament. Vamos. De quanta gent, més o menys, estem parlant? Són quatre, en aquest moment, en l'empresa. Mm. Són quatre, tres tècnics i una persona que s'encarrega, la Mojicona, s'encarrega tot el tema d'administració, contabilitat i tot això. I també ens encarreiem de tot el tema tècnic. I actualment, quins serveis oferiu? En quant a temes de serveis i internet, eh, la cantera és molt ampla. O sigui, és, a vegades és complicat, nosaltres al final van fer un dossier per tal de poder explicar fàcilment als clients el que fem, perquè que a vegades anaves i dossier i presentacions han fet també, perquè a vegades anaves era un poc complicat dexplicar tot el que fem, perquè és una cantera prou variat. Però bueno, en el que quan respecta a serveis i internet, eh, pues, tenim tot tipus d'allotjament de dominis, servidors físics i virtuals, i després també en el que respecta... La seguretat informàtica, també connectem empreses entre sí si de forma segura, eh monten firewalls per a tal de protegir lo que són la de les empreses, servidors de tot tipus, de correu electrònic, de de fitxeros, eh. també tenen sistemes antispam, perquè avui dia lo que és el, el spam és una plaga, entonces monten lo que són sistemes antispam per a tal de protegir lo que és vosaltres usuaris, perquè no us entra ningun tipus de spam ni ni res d'això. No sé, un poquet així més o menys eh, és el que fem. Sí, tot, el, tot, es, tot tipus de servicis informàtics. Sí, sí. Eh, després també tot el tema de virtualització, per exemple, que és una cosa doncs, que està revolucionant el, que és el el món de la informàtica. Això bueno, és un tema que també dona molt a pa, pa parlar, no? però és que, que és una de les coses que més estem implantant perquè clar és una cosa que aporta un munt de beneficis a les empreses. Per exemple, casos d'empreses de, que voltenen 20, 30 servidors que creant-se en el temps per tema de boss de correu electrònic, servidor de fitxers, servidor Windows i demés. Amb aquesta tecnologia es conjuntem únicament un, un parell de màquines, entonces clar, lo que és el energètic de tindre 20 servidors, 30, a tindre en dos únicament, pues és considerable per l'empresa. Doncs això repercutix també en benefici en quant de diners i ja no únicament en això, sinó també en el tema de lo que és la de servidors. això dona un munt de joc, per tu, per exemple, pots doncs tenir una màquina en Windows que és molt delicada, que si es falla, suposa molt de problema per a l'empresa, doncs tu en aquesta tecnologia, tuix màquina en Windows, antes de fer-li qualsevol actualització i de més, pots fer-te lo que és una foto d'aquesta màquina. Entonces, si tu actualitzes aquesta màquina i es trenca per un motiu que siga, retornes a la foto i està com estava antes. es dona molt de joc i tal, per tindre en quants que és el nivell d'administració de sistemes. Claro, per a nosaltres si per un usuari particular que pete un ordenador. Claro és un, un fanom per alss treballs que pugues tindre mitjan per totes les fotos.. Sí, sí, sí. Imaginem-nos per una empresa que té tots els da de clients Claro. Imagine una empresa de 100-200 persones i tal que depèn molt d'una de màquina. Si aquesta màquina l'informàtic pues, l'actualitza perquè hi ha un parge de Windows i resulta que després no funciona correctament, l'informàtic se si li torna els cabells verds i, i es torna com a loco i l'ofeguen. D'aquesta manera doncs, tens una, una facilitat perquè clar tu fas vaig fer una cosa important, bueno, però pues abans faig una foto de la màquina i si passa alguna jo torno a la foto i ningú s'ha enterat de res. També el sistema de copia de seguretat, aquests si sistemes tu pots tindre còpia de totes les màquines que tens en tots els servidors, pots tenir-los inclús en una sede remota, de tal manera que si tens un incendi, un desastre, un robo a la teva oficina, agrares la màquina remota que tens totes les màquines virtuals, la l'aportes a la nova oficina, l'arrenques i estàs igual que estàves el dia anterior. O sigui que, que a part de, de tot l'augment que aporta aquesta tecnologia, és, dona molta versatilitat per a fer les coses. En, en, en aquest dossier del que, del que estàs eh, parlant-nos hem vist que, que un dels servicis que heu creat és un servici pioner i amb molts de reconeixements que s'anomena Smart Watch Web sí. ens expliques de forma simple en què consisteix? Bé, bueno, és un poquet eh, té un poquet de tela però bueno, vaig intentar explicar el millor que puga, el més fàcil que puga Bé, això és un sistema que estem implantant en el que són eh, en empreses, principalment en empreses elèctriques, en centrals elèctriques i després també el que són petroquímiques. Lo sigui, que tenen en comú aquestes empreses és que gasten el que és vapor d'aigua, és elèctrics, per manejar una turbina, per fer energia elèctrica, i les petroquímiques utilitzen el vapor d'aigua per a fer el que són derivats del petroli. Llavors aquestes empreses el que tenen en comú és que tenen calderes, calderes gigantesques, jo he calderes que tenen l'altura de cinc pisos, per exemple, en, eh, tenen el que és eh, un combustible, a través del qual generen el que és eh, calor, per de calentar aquelles calderes. Per exemple, les empreses energètiques tèrmiques utilitzen carbó, les es que fan energia de ciclo combinat utilitzen gas natural, les petroquímiques són utilitzats el que és eh, gasoi, tot el que fan és que cal, calfen el que és aquesta àvia, per això conseller el vapor, i aquest vapor pues, es maneja per quilòmetres i quilòmetres de canalitzacions de tuberies. Llavors, eh, en les elèctriques, per exemple, aquest vapor, al final, les, les tuberies desemboquen en la turbina. En les petroquímiques es desenvolquen en, en diverses plantes que hi ha per a fer els diversos derivats del petroli. Entonces, en aquestes canalitzacions s'empenen el que són eh, uns dispositius que es diuen purgador de condensat. Això es gasta perquè en eixes canals el vapor d'àudia pot pues, va Entonces, el condensat. Tot la condensar també el que provoca és es que l'energia calorífica del vapor al final de la tuberia és menor al tindre vapor. Tots aixòs dispositius el que fan és traure el lo que és el condensat. D'aquesta manera, doncs, la pèrdua energètica és menor. I a part, aquests dispositius, eh, normalment també el que passa és que quan tenen un sistema mecànic, al cap d'un temps acaben fugant. S'acaben foradant per perforant-se, però això suposa que eh, estan tenint lo que és una pèrdua de vapor. Aquesta pèrdua de vapor lo que provoca és que l'empresa que està generant energia elèctrica o la petroquímica té que cremar més combustible per a fer la mateixa feina. Deixa de ser tan eficient. Deixa de ser tan eficient. Llavors, és clar... Això suposa per una part, més desembols econòmic per a l'empresa i per té també més contaminació. No? O sigui, com està incrementant carbó, o està incrementant gasoi, Això suposa més contaminació. Bé, Això digue és la base. aquest no? sistema que, que estem implantant, el que fa és que motos ho fem en col·laboració amb una altra empresa, que fa la part electrònica i a martós fent to -tota, to tota la part informàtica. Donc ahir el que passa és es que hi ha gent que fan inspeccions de d'eixos vàlvules, en el temps, per tal de vores i estan per foralls. Veclaixes inspeccions són manuals. a tenen que anar allí físicament, mirant la vàlvula, si està correcta, doncs pues l'apunten en coma correcta, i potser passen 6-12 mesos fins tornen a fer la inspecció. La, la gent ha de tenir clar que en aquestes instal·lacions el mm. que has dit tu, són quilòmetres i quilòmetres de tuberia que es han que recórrer manualment per a poder comprovar-los. I es, porta molt de temps. Claro estem parlant d'instal·lacions, hi eh, ja petroquímiques que són com a xicotetes de ciutats, estem parlant mm -hmm. de mil i mil de, de purgadors, no són 4 o 5, són una quantitat considerable. Llavors, clar, aquest personal que fa inspecció el pues que cometé poden passar sis o 12 mesos en tal de, de completar la inspecció de la planta. Doncs clar, si tu vas un dia volé un purgador i no està fugant, però el dia següent comença a fugar. tenim el cas de que està fugant durant 6 12tze mesos. Això claro, és es una pèrdua energètica de diners eh, per claro, a l'empresa considerable. To clar el que aporta aquest sistema és es que es connecta a cada purgador una electrònica. Una electrònica que té un sensor d'ultrasonido, temperatura i ja tenen tenent de pressió. Llavors, aquesta eh, electrònica va connectat a uns dispositius eh, que hi motos a través dels quals, que és la informació dels sensors, de temperatura, altres signes i altres, i aquesta informació s'envia tot a un servidor central que és on es mostren els usuaris, els, els operadors i tal, i on es generen les corresponents alarmes. Doncs, és lo que aporta que si avui comença a fugar una válvula, a través del sensor d'ultrasonido, de perquè claro, la fuga el que provoca és una, una vibració, ¿no? a través del sensor d'ultrasonido, de molts poden saber perfectament, perquè té un umbral definit, que xavalvula està fugant. Doncs, en vegades d'estar la xavalvula fugant 6 o 12 mesos, es que siguen està fugant únicament en qüestió de dies. això suposa que la fuga s'arregla en de forma diagramament real i s'evita se aquesta pèrdua energètica d'emissions de CO2 Clar, i de gasto de diners per a l'empresa. És beneficiós per, per dos aspectes. El, el, el, el econòmic per a l'empresa que deixa uh -huh. de ser eficient i té que cremar més combustible per a poder aconseguir el mateix uh -huh. i el, el benefici per a l'ecosistema al no generar més residus per a fer la mateixa feina. Sí, motos en certa manera estem molt llavors aplicació perquè és una aplicació CRIN no? que, que contribueix a evitar el canvi climàtic. Ah, els sensors en, en la vostra aplicació, que sí. un, un, vigi, un vigilant que està llit? Ahí... Sí, de fet el, que és el nom de l'aplicació, Smart Watch Web, és la telaranya de vigilància intel·ligente. No? Perquè clar, el que estem és vigilant de forma contínua quan tot això estigui bé i en el moment que hi ha una fuga, hi ha un panel, estan pintats en quadrets tots els sensors, entonces ràpidament es sap quan hi ha una fuga i es repara ràpidament. Gràcies. Eh, per a que serveixi d'inspiració per a altres, perquè realment és una cosa novedosa que aporta molt per a, per a, per a una empresa. Com va, com va sorgir la idea de muntar aquest servei en un sector tan, este, tan específic com és el de les refineries o sí. les empreses elèctriques? Això va sorgir, bé, bueno, realment és un projecte que estem en col·laboració amb altra empresa. Això va sorgir quan pues eh, vaig acabar la carrera, el projecte de fi de carrera, jo vaig publicar a internet aquest projecte, el codi que vaig fer i tal el vaig donar totalment de forma gratuïta i de més. Hi ha molta gent que em di com fas això, com deixes el codi que tu has fet i tal perquè la gent se'l descarrega i tot això. Però, bueno, a partir d'ahir, eh, esta empresa en la què col·labora, el seu gerent de l'empresa, que és realment el que ha fet l'electrònica d'aquests dispositius, va contactar amb mi perquè li agradava molt el projecte que vaig fer i va veure que realment tenia certa vinculació en el que ell volia fer. No? Perquè ell, clar, la part electrònica i el disseny dels purgadors ho tenia tot molt clar, però la part informàtica, ell va intentar clavar-se però no aplicava el que ell necessitava, un sistema distribuït en servidors i altres. Llavors, ell va contactar amb mi a partir d'ahir i bueno, pues, a partir d'hi van començar a col·laborar eh ell va comentar el que necessitava i de vas proposar idees de com muntava i tot això i bon, bueno, eh, hasta el primer projecte que va ser, que van muntar, que va ser el de Repsol Portoyano, pues, bueno, pues, van anar fent coses, doncs. encara es va confirmar que va ser una bona idea, el fet sí, de Sí, sí. Exacte, teu projecte de fin de carrera. A pesar de que molta gent tindigera diguera que, que com feia això, tal, que és un és un projecte que si suposo suposa varios mesos de FEN i demés, no. Jo tenia claríssim que, bueno, que que volia que estigui allà perquè la gent poguera gastar-lo. És la filosofia del software lliure. no? Hi ha molta gent que es dedica tota la seva vida a fer còdic i després el deixen a internet perquè altra gent l'utilitzi. Que deixa formar-lo a donar -la a conèixer i claro. va arribar a contacte d'aquesta empresa. Que sou, gràcies a això... Estem ací fent aquestes coses tan interessant. interessants. Pues bé, Smart Web va nàixer ja en temps de crisi, no? Perquè va nàixer no fa massa anys. No, va nàixer antes de la crisi. Ah, antes? Va nàixer antes de la crisi, sí. Lo que també sí que hem tingut més diguem en l'època de crisi. No, per tant, vos ha afectat o no vos ha afectat tant la crisi? Sí que he ja, notat, eh, perquè hi moltes... Hi va haver un projecte, per exemple, el que és Gartes Natural Fenosa, que van, tots tenen muntat el que és el sistema este en la planta de Sagunto, hi ha una, una central de ciclo combinado. Hi havia un projecte per implantar-lo en sants centrals més, però per el tema de la crisi, perquè clar, així el que passa és que ara, com hi ha crisi, ja ha menys consum energètic, Llavors hi ha moltes centrals elèctriques que estan eh, treballant baix mínims. Eh, ahí diguem que les, les de carbó, per exemple, són les, les últimes que, que produeixen perquè són les que més contaminen. A continuació, no van ser els cicles combinats perquè contaminen menys. Però clar, eh, este projecte que era per clavar el que és el sistema en saps centrals més, al final es va parar perquè les centrals estaven funcionant a mitja, no funcionaven en ple rendiment. Llavors, clar, ells dient per què anem a invertir en millorar si total no anem a produir. Entonces, pues ahí sí que molt va a afectar. Però també en altres puestos, sí que ha vingut en certa men bé la crisi, perquè també clar les petroquímiques intenten que és reduir el consumo. Donc és es un projecte que les suposa reducció de gastos en enquant combustible i de més. Donc molt afectats sí i no va. I en, en altres serveis de la vostra empresa? Sí, afectado. ahí sí que ho van notar més. Eh, també és el mateix, perquè també el que és en el tema, per exemple, de la virtualització, també hi ha solucions comercials que, que són prou cares. Llavors, ahí també eh, sí que m'han afectat perquè alguns projectes no han eixit, però altres sí que han eixit perquè motos tenen lo que és una opció de virtualització basada en software lliure, que és molt més econòmica que la comercial. Llavors, empreses que anaven a optar per la solució comercial, motos li han ofertat lo que és la solució de software lliure i han optat per la nostra. Nos ha eh, afectat en, en algunes coses i altres no. Hi ha també, moltes, per exemple, el tema dels serveis d'allotjament de, de, de domini sí que ens han vist prou afectats perquè molts clients s'han pues, donat de baixa i, i altres ens han demanat baixar el preu també perquè clar perquè es ben prou aprovats. Hi ha molta gent inclús que ens demana fer pagos igual a 4 o 5 mesos. Però... Si sí, és el que comporta la situació clar, actual la en actual. la que està tot el món. Sí. No? Però un dels de vostres... Eh, valors a, a afegits, com veus, aquest tipus de, de productes que tindrien l'etiqueta de, de green, de d'ecològics, de mm. també en aquestes èpoques de crisi, com tu has dit, també poden ajudar a, a, a que un producte siga més interessant. A lo millor no, per a xicotetes empreses, perquè no tenen una disposició econòmica forta, però per a les grans empreses, a, a, a, parlant de, de l'estalvi econòmic i energètic, les ha de ser molt rentable en aquestes situacions en la que la gent li fa sis nucs a una peseta, tindrà aquest tipus d'aplicació.: Sí, per supost. Eh, el que és el sistema aquest, el smartwatch, el tenim implantat en, en refineries de Repsol, de Cepsa, d'Endesa, de Gas Natural Fenosa, doncs clar, empreses sí que veuen és números i realment sí que li és rentable. Així jo tinc un cas pràctic, si vols comentar ràpidament, que són números. Aquesta és es la primera central que van instal·lar, que va ser en, en Repsol, en en la petroquímica que tenen en Puerto Llano, en Ciudad Real. Entonces, van instal·lar 960 lo que són purgadors. Ahí van invertir lo que és la empresa 1.800.000 euros perquè clar, tot el tema de cablejat, grues i això és una inversió prou forta. I després tot això ho van amortitzar en 9 mesos. i o sea, ara per exemple, estan tenint un euro total de més de 2.000.000 d'euros, o sea, a l'any anual. Ens ha dit que són les emissions de CO2 en, en d'any o torna allà és a l'any o sea, una quantitat importantíssima només una planta perquè estem sí, parlant sí, només d'una planta una única planta. Eh? la refineria solen tindre diverses plantes diferents i el que és l'ehorre que estan tenint doncs això l'han compensat en 9 mesos, o sigui que realment sí que és rentable implantar aquesta tecnologia. Lo que passa és que clar, és tot, també té pegues d'aquestes grans empreses, el que comentava antes de Guanadu, funcionen molt lentes. O sigui, entonces, igual és que aquest un projecte, una ampliació d'una planta o el que siga, en què vegin que els números són positius, té que passar per moltes mans i fins que es meneja doncs, passa un molt de temps. Tots han tingut ampliacions en plantes que igual, han tardat un any en fer-se. És un procés lent no? És un procés molt lento. De que passa per moltes firmes, tenint aquells números i... O sigui, que a pesar de que diguem de que els números ells veuen que són rentables, de que realment està eh, aportant-los el que és un benefici, així no i tot, doncs pues costa un munt. Seguixent-se reticents. Sí. Això la comparativa que has fet al principi en dinosaurios. Sí, és... Una empresa xicoteta va tot més ràpid i tal perquè es faci ràpidament les coses. Fes una empresa gran, quan tantes peces que han de manejar i tantes firmes que tenen que d'haver per enmig, és, és molt molt lenta. Bé, ja tornant al nostre poble, Carles, tu eres músic de la banda, més eres dels que van a quasi tots els assaig, en l'última Santa Cecília precisament et van donar un diploma per reconeixement pels teus 25 anys en la banda. T'ajuda aquesta passió en la teua faena o és un hobby totalment independent que el que fa és airejar-te de la faena? m'ajuda d'una certa manera en què et despeja, no? <ríe> sí, jo estic molt orgullós de ser de la banda de Sella, m'encanta i tal, i jo vinc i en divertir. a mi realment no suposo el que és una obligació, tot el contrari, si vinc sí vinc a cantar, per supost. Sí, i clar que m'ajuda a despejar-me i a relaxar-me i estar en els amics, també, clar. <ríe> Molt bé, doncs esperem que continuïs sent membre de la banda durant molts anys més, que et vagi molt bé la teua empresa. I jo res més, simplement ve veient l'exemple d'un veí de Sella que va començar la seva cingladura laboral i ara avui en dia ha arribat a aquest punt, de la seva pròpia empresa en la que estan traent elements innovadors com aquest smartwatch web no sé si podries deixar-nos algun missatge per a alss joves de Sella i més conforme està la situació laboral avui en dia, està clar que al final a tu el que t'has portat ací ha assegut eeixar il·lusió i eixa vocació que tenies inicialment mm. i el no deixar de lluitar per, per el que volies.: Sí, bueno, el missatge és això que si, si hi ha illusió, hi ha ganes i vols muntar al, hi ha que intentar. O sea, lo que el que és el no se plantés, però per, test, ¿no? Pero, per lo menos intentar i. I si no ho intentes al final, clar no vas aconseguir res, això està clar. Entonces, bueno, hi ha que córrer aquest risc. També jo entenc que a vegades és difícil, perquè a voltes també depèn de la situació en què estigues, si pots córrer aquest risc o no. Llavors, si és viable, pues jo penso que hi que intentavo. ho Moltes gràcies per haver compartit aquest ratllet de conversa amb nosaltres. A vosaltres per haver-me convidat i vamos, jo molt content i enhora bona perquè esteu fent una labor fabulosa. Vamos. Gràcies a tu, Carles. Vale, gràcies. Adéu, bon qui pregunta ja respon, qui respon també pregunta.